Ось ці три замовкнули, бутім їх поразили. Гетман значище поглянув на Орника. Той зразумів і вийшов, виправдаючися важними дорученнями. За хвилину подано перекускою вину. Король не відмовлявся їй, хвалив просту, але смачну страву і добрий вино. Або візьміть, говорю, оцю величезну різницю в їжепанській і хлопській в Росії. Я знаю, скрізь вона є, та й різниця. Але ж був в Росії пани обжираються як патриції римські у часах Неруна і Деоклетіана. А в простий народ живиться гірш собак. Ведь нам дивувався, звідки король познає. Від чого ж ми і посли? і не лише мої, але й інших європейських держав при царському дворі, Відповім. Читав записки генерала Гордона, читав реляції надзвичайного англійського посла е. Витворта і французького Галяві і Астрійського Корба і іншу літературу. Не гадайте, що я на помицьки лізу Росію? Знаю цей край і його народи, як тільки чужинець знати може. З і здива ніяк не вийде, що щось подібного з'їться в Європі у XVIII столітті. Підай, будь ласка, що їсть російський хлоп? Хліб з вістиками? і не візко, а вигляді ще й то їх розкіш. На передмілку живляться лобудою, Масло робити не мають. Брудні і такі нехлюєні, що коло царських полонених перейти важко. А чим цар своїх солдатів живеться? Сухарями й толокном. Чи дивуватися тоді, що, як вони дохопляться горілки, то п'ють, простіть за слово, як свині? А горе соє запити хочуть. А тим часом як живуть і сіють і коли, і йому подібні? Срібна і золота посуда, жарені пави, ведмежі лапи, солов'їні язики, зазулені фрикасе, марципани, чорт на що, по сорок страв спускають у себе? Заливають відрами мальвазі, ренського, шампане, потім палець у горло і знову жруть і знову, і знову. Король Паленів усі нерви не лицею мудрежали, видно було, перейматися тим, що говорив. А до того розпуста, вже не розпуста, а прямо якісь звірські оргії, на вид, яких французька деморалізація Паленіла, б, як львинна панечка. Яку тут ролью жінка грає? Яке її становище суспільне? Громадське, родине, Що вона собою уявляє супротивищами? Ні, Петрова Росія не тільки страшна, але вона й огидна. Гетьман слухав спокійно, бо йому все те відомо було. Не з лектури, а з життєвого досвіду. І не тільки це, але й багато-багато дечого більше. І не ць? Петро Гіменшуков рослини в очах. І на його очах відбувався оцей перестрій Росії з азійського в європейського цісарства. Він добре знав ту Європу, і того нового європейського москаля, якого тільки нігтем шкребний, а виявиться татарин, і той не теперішній, а з часів Чингісхана. Наскучило балакати про те, і недуга не давали. Легкими тільки словами викінчував контури, які зрисував король. А король запалювався щораз більше. Будучий історик ще до якоїсь міри виправдає царя. Він ненормальний, виріс без опіки і без впроду, деморалізований ідеєю перестрою Росії. Але як ви виправдаєте меншикою? Це ж хлоп, людина нормальна, здорова, а така гнила. Пригадайте собі бунт стрільців, як то 17 жовтня цар власною рукою, рукою з Божої ласки, сім людських голов відрубав, а меншику відрубав з любов'ю двадцять. Подумайте, двадцять і хвалиться, що цим донині? Цар поводиться з ним, як з приятелем, титулує його мій любий друже, то знову б'є його в лице і валить дубинкою, як барін хлопа, і він це терпить бо цар сипле в нього гроші і душі, як у обезгодня, заважив гетьман. І якраз це, до решти, опоганює Меншикова і йому подібних. А вони не для ідеї живуть і працюють, а для наживи, для власної користі, буцімто реформують Росію. Не москаль того ніяк не зробить, хоч би був на московській службі. Тоді як цар, Меншиков і інші достоїнники москалі Рубали голови стрілецькі. Блюмберг і Лефорд відмовилися бути катами, хоча знали, що цар може їм за те голови відрубати. Москалі для ласки царської, для заспокоєння своєї Ненасиченої жадоби, почистий готові зробити те, перед чим здригається душа європейця. І роблять, притакнув Гетьман. Доказ Батурин, Полтаве і теперішні знущання над Україною. Але ваша правда Не будь меншу, коли той цар інше був би Той чоловік, що ледве підписатися вміє Тримає царську імперію в своїх руках Без його та ще без мого землячка Прокоповича Цар не міг би перевести своїх великих реформ Це ж не реформи, а перевертання цілого устрою Цілого життя в Росії до гори ногами Ніщо не сміє статися таким, як було навіть Бог мусить бути таким, як Петро хоче Чи бачив хто подібну операцію? І чи міг би її довершити один чоловік Навіть найсильніший і найгеніальніший Не маючи такого співробітника, яким для Петра є Меншиков І тому то цар каже, що Меншиков може без нього робити, що хоче А він без Меншикова не зробить нічого Невже ж ви дійсно вважаєте менше, коли таким здібним? Він здібний до всього. Це головна річ. Нема нічого, перед чим ужахнувся б. Ні совість, ні мораль, ні серце, ні чуття не скажуть йому «стій». Того не смій зробити. Догоджувати цареві, вживати життя, лізти вгору аж на найвищий щабель, може аж до корони і багатитися. Бо гріш дає силу, це він має на цілі, а все інше для нього пустякі. А про його інтелект, що ви гадаєте? Фельдман Шоу як вождь куди здібніше від нього і хоробріше, але менше коли хитрий і бистрий. Він